Hoofstuk 209, die besichtiging van die omgeving van die huis. Die kankie loop driemaal om die plek van die brand en praat profetiese woorde met Serenius. Nadat alles gedeene die verloop van ‘n paar uur verbrand was en oma die meester dit so wil gehad het en niemand van die ander gaste iets van hierdie toneel bemerk het nie, behalwe die dienaars van Serenius, En Tulia, Maronia se billa en die owerste en hoofmanne saam met Miriam en met Jakob wat die kindjie aan die hand gelei het, op hierdie dag eers vir die eerste keer na buite gekom. En Maronia se wat 'n baie fyn neus gehad het, het dus dadelik 'n brandreek waar geneem. en hy dadelik na Josef gegaan en gesê: "Edele vriend, bespeer die neus gehade niks van die reek van 'n ewige brand nie." En Joosef het hom in afstand achter die huis geneem en met sy vinger na die brandstapel gewys. Maar Roneus het gevra, wat daar dan wel aan die vier prijs gegee was? En Joosef sê, Vriend, juist daarom is hier die een en ander aan die vier prijs gegee, sodat dit nie vir die hele wereld in die oog sal val nie. Maar Sirenius weet alles hiervan, wend jou dus maar tot hom, hy sal jou vertel, want hy was van alles getuie. Hiermee was die antwoord op Maroniëse vraag afgehandel en met sy vraag oot die van nog sommige niskerige onderzoekers. Die klein Jaswa daarop verlang om met Joosef, Sirenius en Jonathan en met sy Jacob na die plek van die brand te gaan, waar het hier en daar nog een bykie gesmeel het. To hulle daar aankom, het die kankie drie keer om die beduidend groot brandplek heen geloop half verbrande dolk geneem, dit aan Sireneus gegee en gesê. Sireneus, kyk, nou is jou vijande oorwin en hulle vastigheid is tot as verbrand. Hier in my hand is die laaste vijandelike oorblyfsel en dit het onbruikbaar geword. Ek oorhandig dit aan jou as teken dat jy voortaan geen wraak sal uitoefend tegen diegene wat teen jou was nie en van waarvan sommiges nog is nie, want elke onwint ewe onbruikbaar en verkoel soos hierdie dalk hier, moet ook alle toren in jou en in hierdie paar vijande van jou wees. Hierdie vijande van jou het vanuit Teres gekom en wou jou hier ten gronde rig. maar ek het geweet wat sowel die dag en die eer en die tijdstip was waarop jy in gevaar so verkeer, Daarom het ek vannacht op die rechte tijdstip een storm laat opsteek waar die verskerende dieren uit die gebergte te het en waar die muiters baie angst en vrees moes injaag so dat hulle weerloos was toe hulle dier die wilde dieren aangeval is. En kyk, so sal dit ook in die toekomst wees. Daar sal een machtige vuur uit die hemel kom oor die beenderen van die boosdoeners om hulle tot stof en as te verteer. Die meester sal echter drie keer om die brandplek van die wereld trek en niemand sal om vra nie. Meester, wat doen jy? Eers met die derde keer wat hy om die plek sal loop, sal die laaste straal van toren van die aarde weggeneem word. Elkeen het by hierdie woorde groot ooggemaak, want niemand het die betekenis daarvan verstaan nie.